Slavoslovia a 197-a, a a, a patra. Aleluia, lui doamnei e Doamne, Săristoase! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când Heruvimul cu cap de vulturi a strigat, tu cu milă peceția a patra de pe cartea vieții ai ridicat și fiara roșie din adânc s-a arătat, când un val de tălhării ucenicii satane peste lume au vărsat. Aleluia, slavăție, Doamne, Svristoasi! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când călărețul pe cal galben, chipul hidos al morții peste lume, și-a mișcat. Prin războaie, revoluții, masacre, milioane de morți a semănat, Tu pe noi ne-ai ajutat și ne-ai apărat, iar pe aleșii tăi în cer i-ai luat. Aleluia, slavăție, Doamne, Svristoasi! Te iubim și îți mulțumim! fiindcă atunci când îngerul morții și iadul asupra ortodoxilor s-a aruncat, milioane de mucenici la cer tu ai luat și între fii împărății i-ai așezat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când peste a patra parte a pământului fiarei puterei s-a dat și cu foamete, închisori, sabie, gloanțe, Milioane de oameni au asasinat. Greul tău cel ales al ortodoxilor, în jitnițele tale a intrat. Aleluia slavă ție, Doamne Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când fiarele zvasticii cu cele ale secerii și ciocanului s-au încăierat, o ieșire, o poartă la cer, pentru noi deschis ai lăsat ca semn că ne-ai ales și ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ți Doamne te iubim și îți mulțumim, fiindcă îngerii tăi, pe aleșii tăi, i-au ocrotit, i-au sfătuit, i-au ajutat, s-au putere să reziste la torturi, chinuri și moarte le-au dat. Aleluia, lui ți Doamne Iisule Iisuse, te iubim și îți mulțumim, fiindcă rânduia la ta cea plină de înțelepciune, puterea milei și răbdării, cu blândețe ne-ai învățat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i te iubim și mulțumim! Fiindcă atunci când dispitele, prin lipsuri pentru păcatele noastre, ne-au încercat, cu virtutea hărnicii ne-ai înarmat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i te iubim și mulțumim! Fiindcă pe toți părinții, frații și surorile noastre, cu un sfârșit creștinesc, i-ai bine cuvântat, iar noi, datina. Nestricată am păstrat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, și Hristos, te iubim și îți mulțumim. Din cătăria credinței, nădejdei și iubirii, după măsura noastră, ai cercat și pentru nevrednicia noastră. Pentru strădanie ne-ai